Келската книга на смъртта. Втората идея за размишление Келската книга на смъртта. Другият свят се смята от друидите за резервуар на душите. Друидите и келтите казват: Смъртта е жрица, таинствен мост към странния живот. Таинствен мост към странния живот. Съзнателният живот е и съзнателно преминаване в смърта. За осъзнатият огън в човекът, смъртта и животът са единни. Значи смъртта и животът са единни. Точно това, което казва и Хераклит. Бог е едновременно война и мир. Ден и нощ. Изобилие и глад. И Хераклит казва противоположностите са приятели. Те се прегръщат, те си помагат и накрая те така се сливат, че в тях израства Бог. Но за Херакли ще говорим по-нататък. Така, те са единни, те са едно цяло. Казва един друид, можеш ли да бъдеш с мен в хладното утро на смърта? Когато огънят се оттегля, и, и нищо вече не сгрява кръвта ми. Можеш ли да наблюдаваш, когато свеща догорява, а приятелите ни видими са си отишли? Очакваме дълъг и спокоен отдих. Аз съм ви казал, думата умира, означава да отидеш в света на мира. У мира. Тя думата просто си го показва. И е много точна. Така. Очакваме дълъг и спокоен отдих. Отивам на пътешествие с открито сърце. Ето как говори същността. Тук няма трагедии, няма комедии, няма излишни цветя. Ще даваш на умрелият цветя. Като е бил жив, той тогава не си. Както иде? Така. Сега. Сега любовта ми дава друго рождение. Въобще смъртта е радост, но сега любовта ми дава друго рождение. И отново ме призовава, после да се върна на Земята. Смъртта е пътешествие в простора на собствената ни същност. И ако сега се научиш да влизаш в себе си, тогава ще ти е много лесно. Това е за осъзнатия човек. Всеки, който не може да контролира живота, той не може да контролира и смъртта. Не е важно, казва друидите, дали животът е в тяло или не е. Важна е съзнателността. Важна е съзнателността. След смъртта си съзнателният човек се ражда в простора на необятната жизнена енергия. Значи в простора на необятната енергия. Ние всякога имаме връзка с енергията. Ние се движим в нея. Ние се движим в живота не с тялото си. С енергията си. Някой мисля, че краката ходят. Няма такова нещо. Краката не могат да ходят. То се вижда ясно в гроба. Защо не ходи човека? Защото енергията и същността. Това е толкова елементарно, Значи, ние не се движим с тялото си. Все едно да кажем, че колата движи нашия дух. Ако я запалим, ще тръгне. Запалването е ключът. Така, ключът е съществен. Така, значи, ние се движим с същността си, с енергията си. Тя ни движи. А нашата същност, това е просто самия живот. Дали сме в тяло или не, дали влизаме и излизаме в колата си, дали влизаме в къщата си или не. Същността е нашия живот. И учителя го е казал много просто. Като изляза, като изляза от къщата си, или когато се изляза от апартамента си, е умрял ли сам? Защото няма никой в къщата. Вижте колко е просто. Така. Но с Ние се дреме говорим по-специално за смъртта. Сега говорим кратък откъс от келтската книга. Така. Щом сме осъзнати, ние винаги сме в същността си. Значи, щом сме осъзнати. Ние сме всъщност си. Когато дишането на тялото спре, тогава диханието на душата става свободно. Огромна радост. Свобода. И в този и в онзи свят ние пътуваме към своето вечно рождение на по-високо ниво. Животът е казват друидите, велик преобразовател. След смъртта, разумната душа чувства своя дом, който е свободното жизнено пространство. Значи, това не са пещери апартаменти, а свободното жизнено пространство. Огромна свобода. В другия свят също се преподава знание, но под формата на, казват друидите, филос. Под формата на филос означава под формата на вдъхновение. Вдъхновение. На земята всеки наш истински приятел е душевен приятел за нашето пътуване към себе си. Говорим за истинския приятел. Той е и душевен приятел за нашето пътуване към същността. Смъртта е, също казва дроидите, скрит скрит състрадателен приятел. Ето, навсякъде е Бог. Смъртта е скрит състрадателен приятел, който дава на душата отдих. Някой път има хора, които толкова обичат близките и ги задържат с обичата си, а той човека иска да си отдъхне. Душата иска да си отдъхне, но то такава привързаност, и тя продължава да живее, продължава да пъшка и да мечта и за тази почивка, но така или иначе ще дойде ден, когато и привързаностите няма да помогнат. Така. Смъртта е освободител на човекът от неговото минало. Ако не беше тайната на смъртта, ние нямаше да можем да пътуваме към себе си и да се изцелим напълно от земната реалност. Смъртта е таинствен дар. Тя е изцеляващо пътешествие към самия себе си. Това, което ни очаква в другия свят, е най-вече нашата натрупана любов. В тази посока се движим. Значи нашата натрупана любов, където е, на каквото сме отдали, на там се движим. Смъртта е само преместване, при което животът просто продължава. С всички негови форми и блага в един друг свят. Така наречен света, погрешно света на мъртвите или приказния свят на отвъдното. Раждането тук е смърт, която се е случила в отвъдния свят, казват друидите. Значи раждането тук е смърт, която се е случила в отвъдния свят. Но смъртта Никога и никога не побеждава човекът.